16. Az elkövetkező napokban Geri állapota minden igyekezetünk ellenére egyre romlott. Szerencsére a harctéri eüs csomagunkban volt infúzió és hozzá fájdalomcsillapító meg morfium. Geri egyre ritkábban tért magához, olyankor is félrebeszélt. A napot három felé osztottuk, hogy valaki mindig mellette legyen. Így mindenki tudott pihenni. Nem tudhattuk, mikorra áll el a vihar, és törnek be újra a dvorgok. A vereségeik valószínűleg csak tovább szították az egyébként is egyre agresszívebb tüzet bennük. Épp befejeztem az utolsó infúziónk bekötését Gerinek, amikor egy hirtelen köhögésroham közepette megemelkedett, majd erőtlenül visszahanyatlott. Vízes borogatással gyorsan megtöröltem a homlokát, hát ha legalább egy nyit tudok a fájdalmán csillapítani. Bár a láza kezdett lejjebb menni, de ebben az esetben ez ugyanannyira lehetett fény az alagút végén, mint egy újabb tünet. Máté egy szanitét szintjét megközelítő felkészítése is csak kaparta a felszint. Tanástalan volt ebben a helyzetben. Az eűs képzésünk és felszerelésünk csak arra szolgált, hogy a medevak kiérkezéseig életben tudjuk tartani a sérültet. – Apa! – nézett rám fátyolos tekintettel Geri. Azt tudtam, hogy nehéz gyerekkora volt, és az apjával rendezetlen viszonyban voltak. Talán már meg is halt. Ebben nem voltam biztos. Sosem szeretett ilyenekről beszélni. Én meg nem faggattam őt. Mindhárman tudtuk, hogy Geri felépüléséhez isteni csoda kellene. Ki tudta, hogy az istenünk akarata elér-e egyáltalán a A Atis halálával úgy éreztem, magunkra hagyott minket. Itt vagyok, fiam. Vettem fel az új szerepemet, ami meglepően könnyen ment, hiszen Geri igazán közel állt hozzám. Úgy éreztem, rövidesen eljön az idő. Bármit megtettem volna, hogy könnyebbé tegyem. Végül mégis, és egy apró örömteli mosoly jelent meg az arcán. Megígértem, hogy visszajövök. Folytattam az apa szerepet, de nem tudtam, hogy merre lenne jó a beszélgetésünket terelni. Ezért hagytam, hogy a szívem beszéljen. Még. Meg! Köhögött fel megint Geri, de amikor a görcs után visszahanyatlott, az arca nyugodtabbnak tűnt, mint eddig bármikor. Végtelenül békésnek. Az utolsó utadon nem hagyhattalak magadra. Fogtam meg a kezét, és simítottam meg a homlokát, amire ő jobban megszorította a kezemet. Hosszú út lesz, kérdezte gyermeki érdeklődéssel. A hosszú utat már megtetted becsülettel és tisztességgel. Innentől már csak a boldogság vár. Köncsebb gördült végig az arcomon, és éreztem, hogy valaki ráteszi a kezét a vállamra. Az jó. Behunyta a szemét, és most a levegőt is békésen vette. Velem maradsz, ugye? Persze. Most már mindig itt leszek neked. A könnyei megállíthatatlanul utat törtek maguknak, ahogy Geri szorítása gyengülni kezdett. Szeretlek, fiam. Reméltem, hogy ezek a szavak még eljuthattak a tudatáig. Máté Geri jobb oldalához térdelt le, és ő is megfogta a kezét. Zó a homlokát kezdte törölgetni. Geri légzése gyengült, a teste is egyre hidegebb lett. Egyszer csak Máté már nem talált pulzust, és szívmasszáshoz készült. Hajd Fogtam meg Máté kezét. Békességben mehetett el... Ennél nagyobb ajándékot nem adhattunk számára az utolsó útján. Töröltem le az újra előbukkanó könnyeimet. Máté bólintott és megadóan leengedte a Geri melkasán kezét. Zó kitartóan törölgette Geri homlokát, de merev és fátyolos tekintete elárulta, hogy tudja, már felesleges. Hosszasan álltunk így Némán mellette, csak tárk érkezése rántott ki minket bús állapotunkból. Sikerült még maszkot szereznem nektek, csiripelte olyan lelkesen, mint egy kisgyerek. Aztán hirtelen megtorpant, és a szemeivel egyszerre pásztáztak Gerit és engem. Sajnálom, tette hozzá a reakciónk hiánya, és üres tekintetünk láttán. Hagyjalak magatokra inkább. Egy kis időt kaphatnánk, válaszoltam halkan szintelen hangon. Persze, és már fordult, hogy elinduljon. Várj, Szóltam utána egy kicsit hangosabban, mire megtorpant. A vihar tart még? Igen. Sajnos még egy ideig elhúzódhat. Nem baj, jobb így. Kérhetnénk pár kvark segítséget, hogy a barátunk testét elvigyék a járművünkig. Kérdésemre a többiek értetlenül néztek, de nem szóltak közbe. Ez csak természetes, Mark. Nem sokára visszatérek velük. Mire megköszöntem... Tárkot már félig elnyelte a fátyol. – De hát vihar van. Minek visszük most oda? – értetlenkedett zó. – Itt nem maradhat az biztos. – előzött meg Máté a válaszával. – De látszott, hogy az egészet még ő sem vágja teljesen. – Akkor a hámviban temetjük el? – Hisz kimenni a vihar miatt nem tudunk. – értetlenkedett tovább zó. – Az mennyivel jobb? Kérdésére Máté is rám nézett a válaszra várva. Nehéz időkben nehéz döntéseket kell meghoznunk. Vezettem fel a mondandómat, de az értetlen tekinteteket látva gyorsan folytattam. Részben atistemetése temetése is hozzájárult ahhoz, hogy elveszítsünk még egy bajtársat. Ezt nem ismételhetjük meg. Ezzel egyetértek, de mégis mit akarsz, mit tegyünk? A hámvíban nem lenne célszerű eltemetni, hiszen a járműre még szükségünk lehet. Mellette a föld meg... Tisztában vagyok vele, szakítottam félbe mátét. Azt tesszük, amit az űrhajósok tennének. Csak mi a holtestet nem a zsilipen engedjük az űrbe, hanem rábízzuk ennek a viharnak a kegyeire. Hú, Rászkodott összezó. Olyan ez, mint egy hanvasztás. Egyé válik a portengerrel. Hagytam egy kis időt, hogy megemészék az elhangzottakat, majd hozzátettem. De ha tudtok jobb megoldást, tártam szét a karomat. Jobbat nem. Válaszolta egy kis hezitálás után Máté. Zó, kérdeztem, mire egy beleegyező bólintást kaptam. Élhettem volna a parancsadási jogommal, de ahogy fogyatkoztunk, egyre fontosabbá vált, hogy összetartsunk. Rendben, hagytam jóvá a temetés módját. Zó, nézd át Geri zsebeit. sajnos most mindenre szükségünk lehet. Az kizárt, hogy egy halottatát vizsgáljak, borzongott meg, miközben feltartott kézzel hátrált. Ó, bazd meg, ment fel a pumpám. Ez most komoly. Hagyd, szólt Máté, és már le is térdelt Geri mellé. Üres tekintettel néztem, amint átvizsgálta a gyakorlóját, és a benne lévő dolgokat egy kupacba rakta. A késen és az érszorítón kívül csak néhány személyes tárgy került elő, közte egy fénykép a családjáról. A feleségével és a fiával készült egy túrázás során. Boldogan mosolyogtak. Geri szeretettel ölelte át őket. Ez maradjon vele, nyújtottam vissza Máténak a képet, aki egy bólintás kíséretében óvatosan visszacsúsztatta a zubbony zsebébe. Nem lenne könnyű elmagyarázni a családjuknak, néztem Atis Málhájára is, hogyan vesztették el az életüket, mondtam ki hangosan a bennem feltörő érzést. Hát ezzel nem lesz gondunk, reagált rá Máté. Szerintem odahaza rég megkaptuk a bevetés közben eltűnt minősítést, és már el is temettek minket. Gondolod, kérdezte Zó, amire mindkettőnktől csak egy bólintást kapott válaszul. Azért látszott rajta, hogy ezt ő sem tartja lehetetlennek. Esélyes. Valószínűleg elkönyvelték, hogy szakadékba zuhantunk. Tettem hozzá egy kis csend után. Milyen menő lenne már visszamenni és megnézni a temetésünket? Ábrándozott zó félmosolja az arcán. A végén még ránk terhelnék a felesleges temetés költségeit. Vette el Máté egy mester húzással a kielentés súlyát. Mindannyian a gondolatainkba merültünk. Ránk nehezedett az egyre nyomasztóbb bizonyosság, hogy innen nem jutunk haza, és a napjaink meg vannak számlálva. A kérdés csak az lehetett, hogy ki milyen módon búcsúzik az élettől. A paletta elég széles volt, és durvábnál durvább lehetőségeket tartogatott. A néma csendet tárk érkezése törte meg. Zavartan toporgott. Az emberek lelki működése számára még talány lehetett, annak ellenére, hogy a kvarkok közül valószínűleg így is ő a legtöbbet rólunk. De lássuk be, a lelki működésünk még magunknak is sokszor talány, nemhogy egy másik fajnak. A segítség itt van, bizonytalanodott el egy pillanatra, majd hozzátette. Jöjjenek? Leköteleznél vele, válaszoltam a kelleténél körülményesebben, de Tárk így is megértette. Miközben két építő bejött és Geri mellé állt, Tárk átlevegtetett egy-egy maszkot mindhármunknak. Csak egy maszkot hoztam mindenkinek, mert sajnos a maszkok készítése időigényes, tudjuk, nem mentegetőzze, szakítottam félbe. Mi ezekért is nagyon hálásak vagyunk. Mehetünk, ha... néztem a többiek felé. Miután elrendeztük a fegyvereket magunkon, megindult a gyászmenet. A két kvark úgy lebegtette közrefogva Gerit, mintha koporsót vinnének. Lassú léptekkel mentünk mögöttük. Mindannyiunkban közös emlékek pörögtek vele kapcsolatban. Elmosolyodtam ahogy eszembe jutottak a beszélgetéseink. Bár nem volt egy szószátyár típus, de amikor megszólalt, érdemes volt figyelni rá. Szerettem benne azt is, ahogy a vasszörnyünkhöz kötődött. Igazi példája volt annak, hogyan lehet lelki kapcsolat gép és ember között. Amíg ő viselte gondját a Hámvinknak, nem is hagyott cserben minket. Csak itt, a Marson. De ez sem az ő hibájából. Nekünk csak egy járgány volt, neki a mindene. Egy pillanatra bevillantak azok a képek, amikor este kint támaszkodunk a konténersorunk erkéjén, az eget kémleljük, és csillagászati dolgokról értekezünk. Ki gondolta volna, hogy nem sokkal később már a Mars felszínét érje a bakancsunk? Hirtelen mélységes szomorúság tört rám. Annyi szaron átmentünk a fél év során, és pár héttel a haza utazásunk előtt ér minket a vég. Túléltünk egy rakástámadást, megküzdöttünk a tartós elszigeteltséggel, a családtól való távollét és a magány okozta nehézségekkel. Most meg úgy halunk meg, hogy oda-haza már rég leírtak minket, és a világnak fogalma sincs, hogy mit teszünk azért, hogy az emberiség ne juthasson olyan sorsra a dvorgok miatt, mint más fajok. Ez így nem fel. Rohadtul nem fel. De az élet már csak ilyen. Nem egy kívánság műsor. Igazából fel sem tűnt, hogy az út felénél automatikusan felvettük a maszkokat, és már majdnem a han jártunk. Egész eddig csöndben magunkba fordulva vonultunk, de most már ideje volt újra parancsnokként tevékenykednem. Elmagyaráztam a kvarkoknak a temetés menetét, majd miután Gerit a hőn szeretett járműve mögé, a vihartól eléggé védett helyre fektették, intettem a többieknek, hogy jöjjenek közelebb. Nem kell elmennetek, szóltam Tárknak, aki mint a múltkor most is elkezdett a háttérbe vonulni társaival. Már egy csapat vagyunk. Épp elégszer mentettük meg ahhoz egymás életét, hogy ezen is osztozhassunk. Úgy tűnt, mintha a megfelelő szót kereste volna. Megtisztelő, válaszolt tárk egy kis szünet után, majd közelebb húzódtak. El sem tudtam képzelni, hogy milyen nehéz lehetett neki megérteni az emberi érzéseket és összekötni azokat a kapcsolódó kifejezéseinkkel. Fájdalommal tölt el, hogy ilyen rövid idő alatt már a második bajtársunk búcsú beszédét vagyok kénytelen mondani. Kezdtem bele hangosan, miután mindenki csendben elhelyezkedett. Még a tomboló homok fergeteg is visszább vett egy kicsit, hogy lerója a kegyeletét. Talán tudta, hogy nem sokára egyé válnak, és akkor újra dulhat. Mindannyian szerettük Gerit. Jó katona, családapa és ember volt. Nem csak egy bajtársat, hanem egy barátot is elveszítettünk most. Itt elcsuklott a hangom, a többiek mereven, könybe lábat szemmel nézték a holttestet. Talán nem is lehetne felemelőbb temetése a csillagászat egy ekkora rajongójának, mint hogy a Mars részévé válhat. Ebben a tudatban engedjük őt utolsó útjára. A mondatom végén egy fejbólintással jeleztem Tarknak. Az építők óvatosan felemelték és odalebegtették geritestét a barlang bejáratához. Itt megálltak egy pillanatra, amíg mindannyian oda nem mentünk, és búcsúzóul megsimítottuk a homlokát vagy a kezét. A hámvi előtt már erőteljes volt a vihar hatása. Szavakkal már nem lehetett kommunikálni, és vigyáznunk kellett, nehogy egy légörvény elkapjon minket. Miután mindannyian elbúcsúztunk tőle, intettem az őrzőknek, hogy útjára engedhetik őt. Tárk is besegített az erőlködéstől már remegő társainak, hogy Gerit méltósággal a viharba küldjék. Végtelennek tűnő másodpercekig dacoltak az elemekkel, amikor a vihar úgy döntött, hogy berántja őt, és a barátunk végleg eltűnt a szemünk elől. Letaglózott a gondolat, hogy a forgatag vele együtt a túlélési reményünket is magával ragadta.